Hej och välkomna till en ny Milan-podd som heter Rossoneri Jag heter Micke och bredvid har jag en och en Milanista som kallas för Macan. Vårt första möte, var jag minns, det var klubblags-VM 2008, vill jag minnas När Milan spelade en semifinal mitt på dagen Då jag steg in på barren där Macan jobbar Så vi började prata om Milan Eftersom det var ändå de visade tack och lov. Sen dess har vi pratat med Milan varje gång vi ses. Och vi tänkte varför inte ex antal år senare att göra en podd om det vi pratar om när vi ändå ses. Nog om oss, det kanske blir en introduktion mera varför vi är melanister idag vid ett senare program. Men jag tänkte att vi hoppar rätt in i hetluften direkt och stora snackis, det vill säga med Donna Donnarumma och hans speciella agent. Skulle han stanna, skulle han gå, skulle han sitta på läktaren då? Var det rätt eller fel? Det har varit väldigt många diskussioner kring Donnarumma och synnerhet om hans agent och agentors betydelse i dagens fotboll. Så rakt på sak, Macan, vad tycker du om Donnarumma? Roma? Han mycket bra målvakt som eh, kanske fått lite för stort självförtroende påhejat av en agent som vill tjäna pengar eh, vilket gör honom till något av en pajas för tillfället i mina ögon Agenten eller Donnarumma? Agenten har alltid varit en pajas Donnarumma eh, just nu också om han håller nivån som han hade i förra säsongen så får han jättegärna fortsätta i Milan men han kan ju inte förvänta sig att vara älsklingen bland eh, supportarna längre. På tolv läste jag läste att fansen upp i Europa league kvalmatchen skulle ha någon stor banner mot honom som protest och hans girighet. Vad säger du om det? Hans girighet? Det är så, vi får inte reda på allting. Så att jag, jag väljer att tro att det är hans agent som är mer girig än vad han är. För att jag vill fortfarande att han... Ska bli den målaktan vi hoppade att han skulle bli. Men just nu har han väldigt mycket att bevisa i mina. Han hans liten lillebror som vi också fick på köpa tullen. Det var ju nog också att verka av agenten mer än eh, vad Milan ville egentligen. Ganska ja. dyrt eh, köp. Absolut. Jag kan ingenting om honom, jag har bara läst var han har spelat innan. Han fick hoppa in i någon match, vi kan inte det nu. I träningsmattorna. Och det vågar jag inte svara på. Jag vet bara att han eh, har en miljon euro om året. Vilket är ett skämt i mina ögon. Ja, jag håller med dig. Det är väldigt mycket pengar för... Eh, det kan ju också vara någon form av skatt, eh, tekniska skäl att Donnarumma mm. får en del av de pengarna på något sätt. Klausulen då, Donnarumma. Blir det satt <kör> rakt av 800 miljoner kronor eller vad, vad händer där? Jag har inte sett några exakta siffror. Ja, läste också, de hade läst en massa olika, och det var väl då det som de bråkade om med så såklart, att de ville ha någon Champions League-klausul eller inte, men jag vet inte, det, det var det att det skulle vara någon klausul på rakt av 800 miljoner kronor. Men det låter ju...